ریاض الصالحین حدیث نمبر دے دول السوا یوویا کتاب الحج کتاب الحج باب دے پا بیان د اجوب د حج او په غروالی رائے کی بارسو اکتن نمبر حدیث باب اجوب الحج و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطوائل سبیلا خاص اللہ علیہ پخل کو حج بیت اللہ دے پاچا چا چا طاقت رسی گے غطا سبیلا دلارے چا چا طاقت دلارے رسی د جانبینو طرفنا دیوی غالی او دبل غالینو پا حج لازم دے ومن ک فره چا چېکو فروکو د فرضیت د حاجه یا حخسې اووش حجنه کوې نو دامن کار دی فین الله غنی ب شله بې پرووا دیله لمې د مخلوکو د او باتونو د حجنونه اوسپې حیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اے بنی الاسلام علا خمس بنیاد دے اسلام جو لپ پنزو ش زنہ باندے جوړ لے اسلام په سوش زنه باندي په پنزو یو شهادت الله الا اله غوايد د خبرې چې نشته بل حاجت پرکول او الله بيد اللهنا وان محمد رسول الله او بشك محمد الله رسول او استاد ګره یو غوايد توحید شو او غوايد رسالت د پیغمبر شو علوم سیز توحید او پرسه سیز د پیغمبر صداقتو کله تويد او د پې صداقت صدا قد دځې انت رالهلو دویم درجهې بیاسه شوې اقام م سولاې په بندې کول د منځه منروست د توید نه خلکو توح درستو کلی دی او مننجې مکې کلی دی عکهمون خو د هغه چا قبلېږي چا هغه اقرار د توحید کړی چې لا الله ال الله او محمد رسول الله نو تا چې دا, دا توحید او د رسالت د سنت او بیان کړل دي چې د مونځ بیان کې منه د مونځ بیان خوراستره وایي تا زکات او پور کول د زکات او حج البیت په حج د بیت الله او سوم رمضان او پروجي د رمضان باندې نو داسی سوزونه بیان کړه پینځه ولومبه پاړه پینځه کې توحید دې بیا عبادت د بدن دي بیا عبادت د مال له او حج البیت حج البیت ادا عبادت د بدن او د مال دواړو د مالم په کې لګي او بدنم خړی او سومه رمضان پدا عبادت دا بیا بدن دي متفق علیهم وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال او خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم مانگت نبی علیہ السلام خط خطبہ ویلہ وعزی کانوی وی, وی ایوہا ناسو ای خلقو قاد فرض اللہ علیکم الحج بیشکا فرض کرے اللہ پتا سبان حج فحجون حج کوئی حج کوئی اللہ ببان حج پرض کرے الله دے ہمانگا حج لبوزی فقال رجلن یو وی یو سری ابرا دا یو تعلیمات ہوئی وی جی ما یو خوب لی تا زم مارګړې یو کښه مې وله ویجو خسته خوب مليدله او لکه ونده خدای دې به خبرې وکړماته ملک څنګه عجیب خوب دریدهله ویجو خوب ميداسي وله چې یو کڅه او د خسته سره سپینه ګیره دا او تاسو ته مسبق وای ټول چې دا ټول زو عمره له بوزم تا ور دې راغلا لږه موږ ټول بوزي ځاسته کیجو تاسو میجی او موږ ټول Taliban یو او ټول لوی او والا ها او موږ ټول روان یو 50 کته بیان کې ها 50 کړي بیان کې تقریر کې درس کې او بیا چته بیان کې لختم کې بیا موږ یو یو را پاسه او موږ پکې تلاوتو نه کوو بیا ته موږ ته و چې دا الله کور دی اگې نه چاپیره پیړ او چورلو አልته بیا مونږ کو ته چا ختم شو وس واپس کېزو میں ہاں اللہ تبارک و تعالی نه نه چا اللہ منگیو زی پوزی فقال ان می ممکن ان انشاء اللہ نو د چونو خوبونو خډیر خستای فقال الرجل وی یوسری اکن من یا رسول اللہ آیا پہاڑ یو کال کې حج فرض دی ایذا پیغمبره هر کال فرض دی کنه عمر کې یو فرض دی فسکتا نبی علی سلام چپ شو حتا قالها سلاسن تر دې چې وی آ کلمې را سلې دري قرته وی چې آ هر کال فرض دې آ هر کال فرض دې آ هر کال فرض دې نبي عليه السلام چوپ فقال رسول الله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتو نعم کشرته ما ویلې وی نعم آ هر کال فرض الا وجبت نو بیا جب بشوي د حج هر کال لکه څنګه چې پار کال فرض ده ولم استات مو تاسب طاقت هر کال نه لره ټول عمر کې یو ځل څوک حج نکي ویډیر ګراندي نو چې بیا هر کالو نو چا وکړو ډیره مشكله و نو بیا ها ثم قال نبيي نبی لي صلوات و سلام ضروني ما ترکتم پردای مال را اس زونو باندې چې پری خودی ماتا سو اې چې ما د کمو سيزونو تفصیل تاسو ته نه دی په بیان د دنکي نو هغه کې تاسو او تفصیل مغوالې بس پری دماله را پاغه سچما پری خودی تاسو په یو مسلی د دنکي چې ما تاسو ته داغه تفصیل سره بیان نه دی نو زما نه پکه ته پوس مکووي وليفا انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم بشك هلك شو اسوچو په خواستا سونه په زیات والی د تاسو نو دا غي او په اختلاف دا غي علا په انبياو چاغې انبياو سره اختلافات راغلو ته پوسونه ډېر کول نو په دې الله غي هلاك امر تو کوم بشیئ انفاتو منه کلا چزه حکم کوم تاسو ته تا پیاوشینو راته کوي پاغه باندي مست تعتم سنچ تا قوت توه نسیګستازو چې کله د تاسو ته حکم کوم او چې سن نو وسد کی وس کی ګنا کوي وایزا نه ته کو مانشه او کلا چ زم له کوم تاسو لرا د یوشی نه نپره د تاسو لره اغا بیا فرې دی چې کله ز تا سو او چې کله نن فرې دم نا غ م فرې دی رواه مسلم و عن و نقل اذا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل ته پوس کښه ويد نبي عليه الصلاه والسلام نا کوم ي عمل ډير غره دي قال ان النبي عليه السلام ايمانو بالله ورسوله ایمان, ایمان پالا و رسول او په پیغمبر د الله 팔اباني ایمان او په پیغمبر د الله ایمان قيلو ویل شو ثم بیا ویل شو ثم ماذا بیا قالاني نبی عليه صلوات و سلام الجهاد في سبيل الله جهاد په لار د الله کې قيلو ویل شو ثم بیا کوم عمل به تر دې قال النبي عليه الصلاه والسلام حج مبرور حج مقبول حج قبول شوه متفقون عليه المبرور هو الذي لا يرتكب صاحب فيه معصيه مبرور دا حج دې چې نیو مرتکب خووندای پای کې د ګنا چا حج کې خوب حج کې ګناه نه کړي ا الفاظ غلط نویری کار غلط نکړی نه ایت حج مبرور و او انه قال سمعتو ماد نبی علی نوریدلی یقولو چوی من حج فلم یرفس ولم یفسو چاچا حج کو فلم یرفس او غلط خبره په حج کېونکلي غلط فعل غلط خلون خذولا جمايو نکړه غلطکاريونو کو ولا مې يفسقو نافرمانيونو نکړه نو رجاوا پشيده د حجنا کياومې پشاندا اور زي ولدتو امو چېز غولې د لرمورا څنګه چې دمو نبچه پاک د ګنا نهي نو چې پدې تر کې حج کو نو پاک شي د ګنانا ا حج نو پشه تقيين نقيين پاګوي پریزګاروي او د ګنا نه پاګوي څنګه پاګوي کتفل الصغيره پشان داغه ما شوم اا چا مکلف نه یو پیدائش متفقون علی اتفاق کله شو په دیادی د بوخاری او د مسلم وعن عنقلید ابو هر ر تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اول العمره الى العمره کفاره لما بينهما عمره بل عمره پوری کفاره ده گناهونو چې ما بین درځوالې یو عمره وکړه ورسې بیا بل عمره وکړه نو دو عمره مسکه چې څو ډو ګناوې الله ختمي والحج المبرور سلو جزاؤه للجنۃ اوا حج قبول شوه نوی داغه د فار بدله مگر جنت لازم نصیب کی متفقو علیہ وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت اشو قلت یما دل پیغمبره ندل جہاد وینو من جہاد مون والو جہاد عائشی افضل العمل اینو منجا چه دا غر عمل افلانو جاہدو ای منجاہد نکو فقالب نبی علیہ السلام لیکن افضل الجهاد حج مبرون لیکن غر جهاد ستاسو دا پارا اے زنانو اے اے اے, اے, اے حج مبرون دے دا زنانو دا پارا دا افضل جهاد چه حج مبرون دے نو دا په نسبت خودو تا دے غر غا سالو تا نگر جسلی دی بیعتنشو حجونه که به د جهاد نه کینا دا حج مبرور غوره جهاد په نسبت خود او ته زکا حج مبرور لوی قسم په اقسام د جهاد کې راځي نو اوسو چې د جهاد سره مینکای او زنانی نو هغه څوک کی هغه د حج د بیت الله او کی دله پورا ثواب میلاوي وعن نقلت ببيه عشره رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من اياتك الله في عبدا ها اويد ما من يوم نشتري يوم از زیاد دینا اچ ازاده الله پای کی یو بندہ دور نا اور از عارفہ پاورزدار افکه الله انسان د او د جهنم نه خلاصي الله زممن خلاص کړه او مسلمان وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجتنا حجتان مايا عمره پر رمضان کې دا برابر د حج سره یا ار حج چې ما سره یې ان سوچې عمره پرمضان کېږي نو دوه ثواب ولاملایږي چې د حج یا دوه ثواب ولامل شي لکه چې د ما سره حج یوځوکو دوه ثواب ده زکا عمره پرمضان کې په ځبار د اجر او ثواب کې ډیر زیات ده په شانته د حج په حدیث کې دلالت پلوی والی دا عجد و عمری پر حمزان کی متفقن علی وعنون قلید بیعائشینا آیا قلید حضرت عبداللہ امنی عباس جلانون انا امراتن بشک یو خزقالوی اید اللہ پیغمبر این فریضت اللہ علی عبادهی فی الحج بشکا فرض فرز دا الله په بندگان خپل باندې په حج کې سره په حج کې دا یعنی حج فرض وبندگان خپل په ما اوموند خپل پلا دی بو د زول چې نو ثابتيږي پرای نشه ټینګي ده پس ور لای باندې اے پیغمبر حج خو فرض دی حج فرض د نما خپل پلار په داسه حالت کې الیدو چا غا تقد سرېدو د سولې نه لري د ټینګې دو نه لري ها لا یسبتو چا غا ټینګې نه شي په سولې باندې خت نه شي افا حجانو عايز حجکم دا غله طرفنه قال پیغمبر پاکو نا ام ااو متفقن له سما حج چې څوک په چا باندې حج فرضي او حج نش کوله مازور دی بیمار دي تکلیف دی نو تو لحج کولی شي وعلكي تمنعامر قره په نور عبادتو کې ح با عبادت بدل نشتا اپدي حج کې شتا بدل شتا حج بدل د بنه بدل کول پلس وا ملوي انه به شكاره دغه څوک دي چې هغه په څه خبر نه غریب یا یې خیده ګډوډي ان ب شکه دی راغې نه بیا ل سلام ته فقالويوي نهبيشي خون کبي ب ش پلارار دماې بوډه زړ لا استستتي او حجا والله عمررا تااق نه حج و حجو عمراف تااق د حجو د عمرې نه لري سفر کولو قاله حجا عن نبی کا او اعتمر نبی علیہ السلام حج کا د خپل پلان عمره او کا د خپل پلان پدې کې دلیل له جواز دا حج او عمره د غیر نا په سبب د عاجز کې دلو لور سرا چکه ل انسان عاجز شی. نو دا غن حج او کولی کول شي یا دالنګي مرشي وین انسان او حج دا غن کې نو ثواب غته لسی پوهه رواحاب داود و تنمیزی وقال حدیث حسن سہین وعن سائمی یزید قال او حجبی معا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودا وی حج او ما دا نبی علیہ السلام تو سلام صلی اللہ پا حجت الودا کے وانا ابن سب عسنین او زفاوک دوو کالو ما چی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ما دوو کر پدے کې جواز دے ہاں فحاج کولو د ماشوم مخد بلوغنا حجمخه مالو پهجه راول بخاري او عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قالوا قال روى عبد الله بن عباس نقل لنبي عليه السلام لقي ركبا بالروحاء نبي عليه السلام مخامق شو ملاقات کو دسو کسانو د سورو سرا د سه قافلي والو سرا بالروحاء پر روحا مقام کې هر روحا یوزکلې د لدې د تقریبا 1.5 کیلومتره د مدینې نلره پا پاغه کې یو قافله روانه و د نبی له سلام سره ملاقات شرو حاضرې فقال النبي عليه السلام نبي جاند هغه له من القوم سوکتا سوتا زلکم قومي قالو نو مسلمانا نو قالو وی هغه من انت سوکت زکا وک هغه پیغمبر نپی جاند قوم سوک دے نبی علیہ صحابہ خلق اور توی من انتت سوکے تو پوسیوکا ناغی منگ مسلمانانیو خود پیغمبر نے پی جانتا مرکی ردینہ دی وجنہ تو من انتت سوکے قال آن نبی علیہ صلی اللہ علیہ ورسول اللہ پیغمبر دارلائی ما فرفعت امراءت سبیان نپور تک یو زنانا یو ما شملرا قالت نوې د زنا نه اللی ح حون آیا د ماشوم د پااره ح کېږې دله پیغبره کاله نه بیا د سلاموي نام او والله کې اجرون د ماشوم سواب دی او تاالله الله سواب در کوي په چې ته کې تهی عمرره کې او مو وعننا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته نبي عليه السلام حج او على رحل نبي عليه په یوس په سوالي باندې نبي په سوالي باندې ګور نبي عليه السلام حج پوخ بانی حجگا وکانت زاملت او او د سفر توخا سفر سفر سامان پی پروتو د سفر وکانت زاملت او, او او سامان زاملت او, او, او, او سامان د سفر پاغی بانی پروتو حجت الودا کی دیکنی بی علی اسلام حج ندیکره مگر یو حجو دی وجنا اصل خبر دادا چې دا هر یو مسافر د په دو دوه اوخانو یو اوخ د پاره د سورېدو چې پاغه به سور روانو او بل اوخ به د پاره د ولولو د خوراک د سامان ده وخت به زم له اوخوي نو ما ه پدې مقام کې نبی عليه السلام نو ادا غسر ما غروخ اغه یو وخه چې پاغه به سور او پاغه به د ضرورت سامان هغه سره پروتو خوراک او سامان زاسلولوی درنګیزه انسانه ګرځولي د کاندې سبا چې زاسه خلک ګرځي په بازو رواتونو کې چې راځي جنبی الله سلام حج کړو پاغه اوس لویبانه چې پاغه باندي صادرو چا باندې په دا بڑے د خیمت داغه په منظر سره سلو ورو ده مو باندې بابا رواو نوکان شامل تو نو پاغه زمانہ کې بعد داغې سره 216 یو باور صدا په سوربه او آیاب سره روانو نو پاغه به داغه سامانو <تصفيق> او ا بل <تصفيق> او بلبسو او دوی په پخپله واپس اورو او نبی عليه السلام سيو سول لوی وا به سورمو او مناسب دغد ضرورت پوره کول او د پاغه سامان باور با سره چکم سستا زوت پورا کوي اقا سیوانو رواول بخاري و ان منيا عباس قال عبد الله منيا عباس و كانت عقازن ومجنتن و ظلمجاد دادرخ بازارونو په जाहीरیت کې دادرې والا فتاصمو اي تجرو نو خلکو گنا او ګنلاده دي چې د ایت زیادت مو کی په مواسمه د حج کې د خلکو فتاصمو خلکو ګنا ګ لا دا چې د تجارت کوې په موسم د حج کې نو الله دا ترړېګثی کوم جونا او ننته بهتهغفل دمررب کوم ای موواې مل حاجې په موواې مو د حاج کې س د خبره پووش او چې ستا مقصب د الله ض مشقاط شریف درکا ښه مشق او باشا او جلد يول